А вслухалися пильно, бо цікаві. Не щастило голові з ключами. Ніяк не второпає відімкнути. При нервуванні увага розділена, бо і сам ловить нитку лірникової мови. Поки відмикано двері, дідик докінчивав вірш. Було щось незвичайне в піднесеному голосі. Дякуючи чому, картина ставала перед очима, як жива. Ніхто не вирушився в натовпі. Кінчив дідик, то ще не віддзвеніли останні відзвуки. Вже кинувся до старого один з членів комісії, гостро викрикнув. «Ти що, контрреволюцію приніс?» Дідик думає, зрештою відхитує головою. «А ні, ще ніхто не чув, про що кажете, як ця старовинна була». Пірод царював. Потім того за псальма складена. Це давнє. А те, що кажете, де б воно взялося? Рече Пірод скувало. Не знав, що відповісти. Тим часом голова, відімкнувши церкву, входив при суправісті. І молодиці з натовпу також підступили, аж підганяючись. Втрутилися в саму бригаду. Слідом і весь збір людський рушився. Серед живих хвиль комісія з бригадою закрутилися трісками. Не встигли отягнутися, як народ, поспішаючи без жодного слова, наповнив церкву і з муравіною за попадливістю опав обладнання в церкві. Ніхто в цілковитому безладді навіть не поткнувся прямо на царські ворота. Вбігали в алтар північними і південними дверима. Нам відразу нешло багато. Жоден з комсомольців і комісії не зміг протовпитися. Митті схоплено: Євангеліє, хрест, дарохранильницю, антимін і все, що з алтаря можна винести. Корогли серед живого вирухи падали і віддалені від деревка, щезали за пазухами в селян. Ікони зіходили з своїх місць і, трохи пропливши над поверхнею також тонули в людських течіях. Плащаниця обережно несена, світліла над головами, наближаючися до дверей, і раптом ніби розтанула. Кадила, священичі одежі, таці, лампадки, всі речі, які можна було врятувати від напасників, щажали негайно. Враз натовп кидається до виходу, мов пожежа гонить, і теж, без слова. Як наповнили храм раптово, так і розвігли. Лірник із поводрем зник також. Голова комісії почав був кричати, щоб спинили рух, але зразу ж затих, борсаючись. Постямився він з тисканини, коли церква спороженіла. Ні прихожан, ні цінностей. Тільки комісія і бригада тягнуться до свого начальника. Він забурчав. Знаю. Позакопую. Були хуторські, рознесуть по степу і в лісі. Ну, нічого, знайдеться. Обсмикав піджак на собі, сіруватий і шаховинками. Махнув пухлою рукою, як полководець до битви. А випасений лисун, мішечки під безколірними очима обтяжують вид, як і розкішні жовті вуса. Зняти дзвонить. Хлопці знехотя, ніби ледачі підпаски, послані завернути коні, рушили до дзвіниці, приглушено ремствуючи. Через деякий час свалили дзвін, живаючи лину і дерев'яні пристрої. Заблищав він проти світла, вихолений з вікнини. А скрізь по дворах, близьких до площі церкви, повисипали люди, дивляться на розор. Дзвін летів, як блискавка, світнув обкинутий сонцем і з громовим гуркотом ударився об цеглу біля дзвінниці. Відкинувся до гори і трохи вбік від місця, де впав, теряючи клин міді, нерівно відколотий. Нечутно, але страшною луною духовною відгукнувся той звук навколо за цілому селі. Стало сумно, ей, когда не в себе, после И не бы село Крым Дзвиницы занемило.